Pentru cine bat clopotele? Pista 38. Santinul a deschise puțin ușa și strigă înăuntru. Chiamă caporalul de schimb. Chiar atunci, o mașină mare de stat major apărut de după bucla șoselei și cotii spre clădirea cea mare de piatră, în fața cărei Andres și Gomez așteptau sosirea caporalului de schimb. Mașina venit spre ei și oprit dinaintea intrării. Un bărbat mătăhălos, bătrân și greoi, cu o beretă cachi prea mare pentru el, ca acelea purtate de vânătorii de munte din armata franceză, îmbrăcat în manta cu port hart și pistola atârnate peste mantaua uriașă, coborât de la spatele mașinii împreună cu alți doi bărbați în uniforme ale brigăzilor internaționale. Spuse ceva pe franțuzește, Limbă din care Andres nu înțelegea o iotă, iar Gomez, care fusese frizer, pricepea două-trei cuvinte, cerând șoferului să ia mașina din fața intrării și să o pună undeva la adăpost. Când intră pe ușă împreună cu ceilalți doi ofițeri, Gomez îi văzu bine chipul la lumină și îl recunoscu. Îl văzuse la adunări politice și de multe ori citise în Mundo Obrero articole de ale lui traduse din franzuzește. Îi recunoscu sprâncenele stufoase, ochii cenușii și și bărbia și celelalte două rânduri de bărb de subia și știa că este una dintre cele mai strălucite figuri de revoluționar francez modern și condusese revolta din flota franceză de pe Marea Neagră. Gomez știa ce poziție politică înaltă ocupă omul acesta în brigăzile internaționale și era convins că el trebuie să știe unde se află cartierul general a lui Gols și poate să-i îndrume. Dar nu știa ce ajunsese omul acesta din pricina dezamăgirilor și a necazurilor familiale și politice și a ambițiilor spulberate și nu știa că ai adresa o întrebare era una dintre cele mai primejdioase greșeli pe care le putea comite un muncitor. Neștiind nimic din toate astea, pășie în calea lui, salută cu pumnul strâns și spuse Tovarășe Masar, avem un mesaj pentru generalul Gols. Nu ne-ați putea îndruma către cartierul său general, e ceva foarte urgent. Bărbatul înalt, greoi și bătrân, întinse capul înainte și se uită la Gomez, cercetându-l foarte atent cu ochii lui Apoș. Chiar și aici pe front, la lumina unui bec electric necamuflat, când abia se întorsese dintr-o călătorie făcută cu mașina deschisă prin noaptea răcoroasă, chipul lui Cenușiu vădea semnele de creptitudini. Fața părea să fie modelată din rămășițele putrezite pe care le poți găsi sub ghearele unui leu foarte bătrân. Ce ai spus că ai, tovarășe?" îl întrebă el pe Gomez, vorbind spaniolește cu un puternic accent catalan. Privirile îi alunecare în lături către Andres, trecură peste el și reveniră la Gomez. Un mesaj pentru generalul Gols, care trebuie transmis neîntârziat la cartierul său general, Tovareșe Masar. De unde vine mesajul, tovarășe? Din spatele liniilor fasciste, răspunse Gomez. Andrei Masar întinse mâna să ia mesajul și celelalte hârtii. Se uită la ele și le vără în buzunar. Arestează-i pe amândoi, îi spuse Andrei Masar caporalului de schimb. Percheziționați și aduceți-i la mine când trimit după ei. Și cu mesajul în buzunar porni către interiorul marii clădiri de piatră. În urma lui, în camera de gardă, Andres și Gomez erau percheziționați de ostași. ce cu omul ăsta? întrebă Gomez pe unul dintre soldați. Esta loco, răspunse ostașul din gardă. E nebun. Nu, e o personalitate politică de mare însemnătate, se împotrivi Gomez. E comisarul șef al brigăzilor internaționale. Cu toate astea e nebun, spuse caporalul de schimb. Dar ce faceți voi dincolo de liniile fasciștilor. Tovarășul ăsta e luptător de guerilă acolo," răspunse Gomez, în vreme ce ostașul îl scotocea prin buzunare. Aduce un mesaj pentru generalul Gols. Fii atent cu hârtiile mele. Bagă de seamă ce faci cu banii și cu glontele pus peață. E din prima mea rană de la Guadarama." N-ai nicio grijă," îl liniști ostașul. Găsești tot aici în Sertar." De ce nu m-ați întrebat pe mine unde e Gols? Am încercat să te întrebăm. I-am spus santinelei și santinela te-a chemat. Dar pe urma a venit nebunul și v-ați apucat să-l întrebați pe el. Nimeni nu trebuie să-l întrebe nimic. E nebun. Gols al tău se află la 3 kilometri de aici pe șosea și pe urmă la dreapta printre stâncile din pădure. Nu ne poți da drumul să ne ducem acum la el? Nu ar însemna să-mi pierd capul. Sunt obligat să te duc la nebun și în afară de asta mesajul e la el. Și nu poți să raportez cuiva? Ba da, am să raportez primului om zdravă în la cap pe care îl văd. Toată lumea îl știe că e nebun. Totdeauna l-am socotit un om de seamă, spuse Gomez. Una dintre gloriile Franței. O fi el, glorie și tot ce vrei, urmă caporalul punând mâna pe umărul lui Andres. da e nebun ca toți nebunii. Îl apucă să împuște oamenii. să impuște împuște de adevărat? Așa cum auzi, răspunse caporalul. Bătrânul ăsta ucide mai mulți oameni decât ciuma bubonică. Dar el nu ucide fasciști, cum ucidem noi. Cheva, nu de glumit. Matabihos raros. O moară numai păsări rare. Trotschiști. Devaționiști. Tot felul de ligioine mai văzute. Andres nu înțelegea o boabă din toate astea. Cât am fost la escurial, nici nu mai știu câți oameni am împușcat pentru el, continuă caporalul. Noi dăm totdeauna plutoanele de execuție. Cei din brigăzi nu vor să împuște pe ei lor, mai cu seamă franțujii. Ca să nu se ivească cine știe ce complicații, dăm noi totdeauna oamenii pentru plutoanele de execuție. Am împușcat franțuzi, am împușcat belgieni, am împușcat și alții, Fel de fel de neamuri, de toate soiurile. Are mania să împuște oameni. Totdeauna pe chestii politice. E nebun. Curăță mai tare decât sanul. Dar o să spui cuiva despre mesajul ăsta? Da, măi, omule, sigur. Îi cunosc pe toți din brigăzile astea două și toți trec pe aici. Cunosc până și ruși, cu toate că doar puțin vorbesc spaniolește. Nu-l lăsăm noi pe nebunul ăsta să împuște spanioli. Da cu mesajul? O să avem grijă și de mesaj. Să nu-ți fie teamă, tovarășe. Știm noi cum să scoatem la capăt cu nebunul. Nu-i dios decât pentru cei de un neam cu el. Noi l-am dibăcit cinei. Aduceți cei doi arestați, se auzi glasul lui Andrei Masar. Vreți să trageți o dușcă? Întrebă caporalul. De ce nu? Caporalul scoase dintr-undul sticlă de Anason și Andres și Gomes băură din ea. Nici caporalul nu se lăsă mai prejos. Apoi se șterse cu palma la gură. Vamonos! Îi îndemnă pe cei doi. Ieșiră din camera de gardă, purtând arsura înghițiturii de Anason care le încălzea buzele, stomacurile și inimile, străbătură holul și intrară în încăperea unde Andrei Masart, Stătea la o masă lungă cu harta desfășurată în față și ținând în mână creionul roșu și albastru cu care îi plăcea să se joace, făcând pe generalul. Pentru Andres creionul nu era decât un oarecare lucru mărunt și fuseseră multe în noaptea aceea. Totdeauna erau multe. Dacă hârtiile îți erau în regulă și sufletul liber de orice păcat, însemna că nu te pândește nicio o primejdie. În cele din urmă te lăsau în pace și puteai să-ți vezi de drum. Dar engleză i spusese să se grăbească. Acum știa că în niciun caz n-avea să mai ajungă îndărăt la vreme pentru a lua parte la pod, dar avea de înmânat o scrisoare și bătrânul de acolo, de la masă, o vârâse la el în buzunar. Rămâneți acolo, spuse Masar fără să se uite la ei. Vă rog să mă ascultați, tovarășe Masar, izbucnii gomes, cu mânia țițată de anason. A mai fost odată în noaptea asta ținuți în loc de ignoranța anarhiștilor. Pe urmă din nou de nepăsarea unui birocrat fascist, iar acum de supra suspiciunile unui comunist. Taci din gură, spuse Masar tot fără să ridice privirile. Aici nu ești la ședință. și Masar, e o chestiune de extremă urgență, insistă Gomez, o chestiune de cea mai mare importanță. Caporalul și soldatul de gardă ascultau cu cel mai viu interes ca și cum ar fi asistat la o piesă de teatru de multe ori văzută, dar ale cărei puncte de atracție le puteau oricând reține interesul. Toate chestiunile sunt urgente, spuse Masar. Toate sunt importante. Acum se uita la ei și ținea creionul în mână. De unde ați știut că Gols se află aici? Vă dați seama cât de grav este să te interesezi de un general chiar înaintea lansării unui atac? De unde ați putut afla că acest general se afla aici? Explică tu, îl îndemne Gomez pe Andres. Tovareșe general, începu Andres, dar Andrei Masar nu corectă greșeala privitoare la grad. Am primit pachetul de partea cealaltă a frontului. De partea cealaltă a frontului? întrebă Masar. Da, l-am auzit pe dânsul spunând că vii din liniile fasciste Și pachetul mi l-a dat, tovarășe general, un englez pe care îl cheamă Roberto și a venit la noi să lucreze cu dinamite la treaba asta cu podul, înțelegeți? Continuați povestea, îl îndemnă masar pe Andres și folosea cuvântul poveste ca și cum ar fi spus minciună, fals, ori născocire și cum vă spun, tovarășe general, ingles mi-a arătat că trebuie să duc scrisoarea la generalul Golf cât mai repede cu putință. Generalul pornește un atac în munți și chiar acum dimineața. Și tot ce am vrea noi ar fi să dăm numai decât scrisoarea dacă binevoiește tovarășul general." Masar clătină din cap. Se uita la Andres, dar de văzut nu-l vedea. Golf gândea el cu un amestec de scârbă și bucurie, așa cum simte probabil un om când aude că un rival în afaceri a fost ucis într-un groaznic accident de automobil, sau cum trăiești în clipa când că cineva pe care îl urai, dar de a cărui cinste nu te-ai îndoit nicio clipă, s-a făcut vinovat de excrocherie. Să fie chiar Gols unul dintre ei? Să fie intrat Gols în atât de evidente legături cu fasciștii? Gols pe care îl cunoștea de 20 de ani, Golfs care în iarna aceea în Siberia capturase împreună cu Lucaci un tren încărcat cu aur. Golfs care luptase împotriva lui Kolchak și în Polonia, în Caucaz, în China și aici încă din octombrie. Dar a fost foarte apropiat de Tukacevski. Și de Voroshilov, da, e adevărat. Dar de Tukacevski și de mai cine? Aici de Karkov, se știe. Și de lucaci, dar toți maghiarii au fost niște intriganți. Pe Gal îl ura. Gols îl ura pe Gal. Nu uita amănuntul ăsta. Notează asta. Gols l-a urât totdeauna pe Gal, dar îl agreaza pe Puț. Ține minte și asta. Iar Duval e șeful lui de stat major. Caută ce se ascunde aici. Doar l-ai auzit afirmând că copiț, e un prost. Asta știi precis." Nu se poate contesta că a afirmat-o. Și acum mesajul ăsta din liniile fascistilor. Numai dacă îi cureți uscăturile, poate rămâne pomul sănătos și poate crește. Tot ce-i uscat și putred se cere scos la iveală, fiindcă trebuie retezat. Dar tocmai gols. Gol să fie unul dintre trădători? Însă știa că în nimeni nu poți avea încredere. În nimeni, niciodată, nici în propria ta nevastă. Nici în propriul tău frate, nici în cel mai vechi prieten, în nimeni, niciodată. Iei de aici, porunci el stașilor. Păziți-i cu cea mai mare grijă. Caporalul se uită la ostaș, fusese ceva mult prea potolit pentru o reprezentație dată de masar. Tovarășe masar, spuse Gomez, adună-ți mințile, ascultă ce-ți spun și dă unui ofițer devotat și unui tovarăș. Scrisoarea conține un mesaj care trebuie predat la destinație Tovarășul ăsta l-a trecut prin liniile fasciste pentru a-l încredința generalului Gols Luați-l de aici, spuse iarăși Masar, blând de data asta către cei doi ostași Îi părea rău de ei ca oameni dacă avea să se dovedească limpede că trebuie lichidați Dar ceea ce îl apăsa pe suflet era tragedia lui Gols Tocmai Gols, își spunea în sinea sa Trebuia să se ducă numai decât la Varlov cu mesajul acesta fascist. Ba nu, mai bine să-l ducă chiar lui Golz și să-l observe cum se comportă când îl va primi. Asta avea de făcut. Cum să aibă încredere în Varlov dacă și Golz era de-al lor? Nu. Dăduse peste ceva care îi cerea multă băgare de seamă. Andres se întoarse către Gomez și le întrebă, știind ce să creadă. Adică nu vrea să trimită scrisoarea? Tu nu vezi?" răspunse Gomez. Me cago în suputa madre," zise Andres. Esta loco." Da," în cuvință Gomez. E nebun." Ești nebun." Auzi?" Nebun." zbiera el la masar, întors acum la masă și a plecat peste hartă cu creionul roșu și albastru în mână. Ai auzit ce ți-am spus criminal smintit?" Luați-i de aici," le ordonă masar ostașilor." Povara vinovăției îi face să-și iasă din minți. Caporalul recunosc cu fraza. O mai auzise de multe ori. Ești un criminal smintit, strigă Gomez. Iho de la gran puta, îi spuse Andres. Prostia omului estuia îl scotea din sărite. Dacă își pierduse mințile, să fie dat deoparte, așa cum se cuvine nebunilor. Dar să să-i scrisoarea din buzunar, trăsnilar Dumnezeu de nebun. Furia lui teribilă de spaniol începea să se ridice de sub calmul și blândețea obișnuită. Doar câteva clipe și avea să lorbească. În vreme ce ostașii din gardă îi scotea din încăpere pe Gomez și pe Andres, Masar se uita la hartă și clătina din cap. Ostașii se bucuraseră auzind cum i-a înjurat, dar reprezentația luată în întregime îi dezamăgise. Văzuseră altele mult mai izbutite. Andrei Masar... Nu se supăra când îl înjurau oamenii La urma urmei atâția o făcuseră Totdeauna îi compătimea sincer ca oameni De fiecare dată își spunea așa Asta fiind una din ultimele idei sănătoase Cei mai rămăseseră dintre cele pe care le avusese odată Stătea acolo cu mustața și ochii aplecați asupra hărții Asupra hărții pe care niciodată nu fusese în stare să o citească așa cum trebuie Asupra liniilor și curbelor de nivel trase cu cafeniu Desenate cu finețe și dispuse concentric, ca o pânză de păianjen După curbele de nivel, își dădea și el seama care sunt înălțimile și care sunt văile Dar niciodată nu înțelesese cu adevărat de ce era aleasă să înălțimea asta sau valea cealaltă Însă la statul major, unde folosindu-se de drepturile comisarilor politici Putea să intervine în calitate de conducător politic al brigăzilor internaționale avea putința să pună degetul pe cutare sau cutare punct numerotat, înconjurat de fine curbe ca fenii printre petele verze ale pădurilor tăiate de liniile șoselelor, care alergau de-a lungul șerpuirilor niciodată întâmplătoare ale unui râu și să spună, aici, uite aici punctul slab. Gal și Copiț, amândoi ambițioși și cu veleități politice, se declarau de acord și nu peste mult timp oameni care niciodată nu văzuseră harta aceea, dar auzeau numărul cotei înainte de a părăsi locul de plecare și li se arătaseră de departe săpăturile de pe creastă, porneau către ea și își aflau moartea pe costișă, ori erau secerați de mitralierele ascunse printre măslin și nici nu mai apucau să urce ori se întâmpla pe alte fronturi să urce lesne până acolo și să nu-și îmbunătățească într-un nimic pozițiile. Dar când Masar punea degetul pe harta de la statul major al lui Gols, fălcile generalului cu țesta acoperită de cicatrice și cu fața albă ca varul se încleșteau și generalul gândea. Mai degrabă te-aș împușca, Andrei Masar, decât să te lasă să-ți pui degetul cenușiu și putred pe o hartă de-a mea. Iadul să te înghită pentru toți oamenii pe care ei ai amestecându-te întreburi de care habar n-ai. Blestemată fie ziua când au dat numele tău unor fabrici de tractoare, unor state și cooperative și au făcut astfel din tine un simbol de care n-am putința să mă ating. Dute și suspectează și ține discursuri și amestecăte și demască și măcelărește și în altă parte, dar părăsește statul meu major. Dar în loc să vorbească astfel, Gols se retrăgea de lângă silueta curbată, de lângă degetul întins, de lângă ochii cenușii și apoși, mustața căruntă și răsuflarea puturoasă și zicea Da, tovarășe masar, înțeleg punctul dumitale de vedere, dar nu mi se pare totuși pe deplin întemeiat și de aceea nu sunt de acord. N-ai decât să treci peste capul meu dacă vrei, da, poți să faci din problema asta o chestiune de partid, cum îi spui dumneata." Dar nu sunt de acord. Și astfel, stătea acum Andrei Masar și lucra pe harta lui întinsă peste masa goală, cu lumina puternică a becului necamuflat deasupra capului, cu basca prea mare trasă pe frunte ca să-i umbrească ochii, și cerceta copiile șapirografiate ale ordinelor de atac și însemna pe hartă, răbdător și atent, așa cum ar fi studiat un tânăr ofițer o temă la școala de aplicații. Pornise la război. În mintea lui își imagina că, într-adevăr, comandă trupe. Avea dreptul să se amestece și își imagina că asta înseamnă comandă. Așa se făcea că el sta acolo având în buzunar raportul lui Robert Jordan, în timp ce Gomez și Andres așteptau în camera de gardă, iar Robert Jordan ședea întins în pădurea de lângă pod. Este foarte îndoielnic că rezultatul misiunii lui Andres ar fi fost altul decât el, și cu Gomez ar fi putut să-și vadă de drum fără piedicile ridicate în cale de Andrei Masar. Nimeni de pe front nu avea suficientă autoritate ca să poată contramanda atacul. Mașinăria fusese de prea multă vreme pusă în mișcare ca să mai poată fi oprită dintr-o dată. Există o uriașă inerție legată de orice operație militară, indiferent de proporții dar de îndată ce această inerție a fost înfrântă și mișcarea se află în curs de desfășurare, este aproape la fel de greu să o oprești ca și să o pornești. Dar în noaptea asta bătrânul încă ședea cu bereta împinsă pe frunte la masa lui cu hartă, când ușa se deschise și înăuntru intră Carcov, ziaristul rus, împreună cu alți doi ruși, îmbrăcați civil și cu scurte și șepci de piele. Caporalul de schimb închise cu regret ușa în urma lor. Carcov fusese primul om întreg la minte cu care putuse să ia legătura Tavariș Masar, spuse Carcov cu vocea lui politicoasă, disprețuitoare și puțin săită, Zâmbind și arătându-și dinții stricați Masar se ridică în picioare Nu-i plăcea Carcov Tavariș Karkov rosti și bătrânul de la masă Pregătește atacul, întrebă cu insolență Carcov, arătând spre hartă îl studiez," răspunse Masar. Dumneata ataci sau gols?" întrebă Carcov cu blândețe. Eu nu sunt decât comisar, după cum bine știi," răspunse Masar. Nu-i adevărat," urmă Carcov. Ești modest, ești cu adevărat general, ai și hartă și binoclu de câmp. Dar nu cumva ai fost odată și amiral tavariș, Masar?" Am fost servant de tun," spuse Masar. Era o minciună, de fapt fusese caporal de infanterie pe vremea Revoluției, dar acum credea și el cu toată convingerea că fusese servant de tun Aha, eu credeam că ai fost sărgent de infanterie, spuse Carkov. totdeauna încurc faptele, asta e ceva specific ziaristului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 Totdeauna încurc faptele. Asta e ceva specific ziaristului. Ceilalți doi ruși nu lua să reparte la discuție. Priveau amândoi harta peste umărul lui Masar și, din când în când, schimbau câte o remarcă în limba lor. După cele din tei cuvinte de salut, Masar și Carcov începuseră să vorbească franțuzește. Pentru pravda e mai bine să nu încurci lucrurile, spuse Masar. Vorbisea acru și tăios ca să-și refacă poziția față de Carcov. Carcov totdeauna îl înțepa. Când vorbea Carcov, era foarte greu să mai ții minte cu câtă importanță fusese în vestit Masar de Comitetul Central al Partidului Comunist francez. Tot atât de greu îți putea aminti și că Masar era intangibil. Tavariș din camera de gardă și în drumă către cartierul general al generalului Gols, spuse Carcov. S-a întârziat prea mult... Caporalul ieși din încăpere, Masar îl urmări cu privirea și pe urmă se uită la Carcov Tavariș Masar, îl vesti Carcov, am de gând să aflu chiar cât de intangibil ești cu adevărat Masar îl privi drept în ochi și nu spuse nimic Și nici nu încerca să pui ceva la cale în legătură cu caporalul, urmă Carcov Caporalul nu mi-a spus nimic, am dat peste cei doi în camera de gardă și ei mi-au spus Asta era o minciună Nădăjduiesc că oamenii vor fi întotdeauna dispuși să stea de vorbă cu mine, ceea ce era adevărat, deși caporalul vorbise. Dar Carcov avea încredere în binele ce putea decurge din faptul că era adornic când să stea de vorbă cu oamenii și în virtuțile umanizante ale unei intervenții binevoitoare. Era singurul lucru pe care nu îl trata niciodată cu cinism. Știi? Când mă aflu în URSS, cetățenii îmi scriu mie la pravda, dacă se întâmplă vreo nedreptate undeva într-un orășel din azerbaidjan, ai știut asta? Oamenii zic, Carcov are să ne ajute. Andrei Masar se uita la el fără a lăsa să îi se citească pe chip nimic altceva decât furie și aversiune. În mintea sa nu exista alt gând în afară de acela că omul acesta uneltea ceva împotriva lui. Bine, dacă e așa. Dar cu toată puterea lui, Carcov se bage de seamă. Asta e altceva, continuă Carcov, dar e vorba despre același principiu. Am de gând să verific cât de intangibil ești de fapt, Tavariș Masar. Mi-ar face plăcere să aflu dacă nu e cumva cu putință să se schimbe numele uzinei acelea de tractoare. Andrei Masar își luă privirile de la el și le mută în la hartă. Ce spunea tânărul Jordan? îl întrebă Carcov. N-am citit hârtiile, răspunse Andrei Masar. Și acum lasă-mă în pace, Tavariș Karkov. Bine, în cuvință Carcov, te las la strădaniile dumitale militare. Ieși din încăpere și se duse la camera de gardă. Andres și Gomez plecaseră, iar Karkov rămase o vreme acolo, privind în lungul șoselei spre crestele de munte din spatele cărora se zăreau acum cele din tâilii căriri ale faptului zilei. Trebuie să ajungem acolo, pe creste, gândi Karkov. Nu mai e mult până atunci Andres și Gomez gonau din nou cu motocicleta pe șosea Începuse să se lumineze Andres, încleștat iarăși de șaua din față Pe când motocicleta urca serpentină după serpentină Prin ceața subțire și cenușie Ce se lăsase peste culmea trecătorii Simțea cum alergă motocicleta sub el Apoi se apleacă pe o parte și oprește Și ei stau alături de motocicletă Pe o porțiune mult înclinată a șoselei iar printre copaci se zăresc tancuri acoperite cu crengi de brad. Întreaga pădure era înțesată de trupe. Andres văzut și oameni ducând pe umeri brațele lungi ale brancardelor. Trei mașini de stat major stăteau trase la dreapta pe marginea șoselei, ascunse în pădure și acoperite cu ramuri de brad, pe laturi și peste capote. Gomez împinse motocicleta lângă una dintre mașini. O rezemă de un brad și vorbi cu șoferul care stătea lângă mașină, sprijinit cu spatele de copac. Te duc eu acolo," îi făgădui șoferul. Ascundeți motocicleta să nu poată fi văzută și acopere-o cu astea," îl sfătui, arătându-i un morman de crengi tăiate. Soarele abia începea să licărească peste vârfurile brazilor, iar Andres și Gomez, pornirea după șofer pe care îl chema Vicente, prin pădurea de dincolo de șosea și urcarea înspre intrarea unui adăpost, de pe acoperișul căruia tot felul de sârme pornea un sus pe coasta împădurită. Rămaseră afară și doar șoferul intră înăuntru, iar Andres se minuna de construcția adăpostului, ce părea o simplă groapă săpată în coasta muntelui, fără pământ aruncat în jur, deși chiar de afară putea să vadă limpede cât de adâncă și înaltă este, căci oamenii se mișcau în voie prin ea, fără a fi siliți să-și plece capetele sub tavanul puternic întărit cu bărne.